dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar, eu vou escutar as músicos brasileiros, que me deixam libertar, dançar.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 Pechamos con este episodio 16 A triloxía que temos dedicado aos comuns E hoxe eh, Acompañarános O Proxecto Cárcere Unha iniciativa de cidadans Daqui de, de A Coruña Que loita pola autogobernanza Do espacio da antigua cárcere da cidade De xo falaremos na segunda parte do programa Pero empezamos coas novas Pois como primeira NOVA, por un lado, estamos de parabéns. A nosa organización cumpriu 25 anos. O 30 de marzo de 1992, 88 persoas, entre as cales había 84 arquitectas e arquitectos, un biólogo, un perito industrial e un profesor de debuso, reuníronse para constituir a nosa asociación como organización non gubernamental, co fin de integrar a arquitectura e a súa función social no campo da cooperación. Desde entón, loitamos día a día para que a defensa por un hábitat digno poida ser unha realidade en todos os recunchos do mundo. Para nós é unha celebración moi especial e querémolo facer ao grande, facendo público o noso documental «El derecho a un techito rodado en Guatemala pola ONGD a Gareso, a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, a quen agradecemos o seu traballo e colaboración. Este documental, que ata data foi proxectado en festivais e foros privados, ten como fío conductor o noso maior aceno de identidade, o dereito a unha vivenda digna. E é unha mostra de traballo de ASF Galicia, en Guatemala, nos últimos 18 anos. Pero, sen dúbida, el derecho techito é tamén un reflexo dos centos de proxectos que nestes 25 anos levamos a cabo dende Arquitecturas en Fronteiras. Convidámosxe a que o besas e o compartas, pero, sobre todo, convidámosxe a que o goces. Carolina Jack, responsable ata agora do Grupo de Cooperación Local, cesou no seu cargo. Deixo o listón moi alto, pero seguro que con Sonsoles Mosteiro, que toma o seu relevo, o Grupo de Cooperación Local continuará a ser o referente na cidade na promoción da consecución dun hábitat digno e da inclusión social da poboación habitante dos asentamentos precarios de a Acoruna. Ademais, no Grupo de Educación para o Desenvolvimento seguimos coas actividades complementarias do Plan Proxecta Dereito a Habitat, que iniciamos en marzo. Contamosvos que o pasado día 6 de abril fomos visitar o IES Agra de Raíces, en CE. Durante unha mañá, tres voluntarias do Grupo de Educación para Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras acompañaron a 70 alumnos e alumnas de primeiro da ESO na súa reflexión sobre o seu hábitat máis próximo. Despois de explicar a nosa unidade didáctica, traballaronse diferentes temas a través dunha selección de imaxes tomadas en diferentes puntos da Costa da Morte. En grupos de cinco, os nenos e nenas analizaron elementos característicos da arquitectura popular, a paisaxe natural e construída, os límites entre entorno urbano e rural, o patrimonio e as relacións entre as persoas que habitan os espacios. Plasmaron as súas conclusións en murais que logo expuseron ao resto da aula. É para rematar unha nova de comunicación. Este ano todas as ONGD que se presenten ás convocatorias da Xunta de Galicia terán que adaptarse á Lei de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Eso significa que a partir de agora todos os trámites deberán facerse electrónicamente, á excepción de algunhas cuestións puntuais. Co obxectivo de axudalas e adaptarse á nova normativa, é dada experiencia que en Arquitectura Sen Fronteiras Temos neste tipo de tramitación, a Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento encargounos a elaboración dun vídeo explicando todo o procedimento. Finalmente, foron dous vídeos de arredor de 18 minutos que podedes atopar na canle de Youtube da Coordinadora. Esperamos e xa da e resolva as dúbidas que poidan xurdir no proceso. Podcast a Souse Un programa onde Silvia e Anso falarán dos temas da actualidade que máis se preocupan. Unha parola distendida entre amigos que intenta topan unha perspectiva propia e persoal. Escoita a sousere todos os benres a 8 en a souse.anso.gal. Atópanos nas redes sociais. Facebook.com/pocasta sousere e twitter@podcastare. O podcast da Sousere, o podcast onde ti é xa protagoniza. Tras falar no episodio 14 con Frank Iroga sobre os comúns dende un punto de vista máis teórico, e despois no episodio 15 coa Comisión Aberta en Defensa do Común, un exemplo de iniciativa a cidadá que reivindica a devolución gratuita de terreos da cidade que deixaron de ser nun momento dado de todos e de todas a través de distintos procesos de privatización, hoxe contamos con proxeto Cárcere para apechar este ciclo sobre os comúns. Que digamos é unha iniciativa distinta que loita porque sexa autogestionada a cárcere polos propios usuarios e usuarias, aínda que a propiedade segue a ser do estado ou medio municipal tamén. Bueno, despois nos explicarán eles Exactamente de que vaito e Para falar de prosecto cárcere contamos no local de Arqui arquitecturas en Fronteiras con, con Tono Galán, con Laura Sánchez e con Carmen Cotelo, e os tres membros de Proecto cárcere e un mesmo tamén membro de Proecto cárcere. Para que nos conten un pouco cal é a súa experiencia un pouco cal é o prosecto que se ven levando a cabo nos últimos seis anos e ademais coñecer un pouquiño máis esta iniciativa coa posibilidade de poder acceder eh, nos vindeiros meses, incluso que se consiga o cárcere unha apertura constante, ¿no? Entón, como primeira pregunta, a idea sería preguntarvos como nace o proxecto Cárcere, cal é ese punto inicial, como nace iniciativa ou como nace a plataforma de proxecto Cárcere. Bueno, o proxecto Cárcere nace como unha plataforma ciudad e despois de, de unhas xuntanzas ou dunha xornada sobre novos modelos de xestión cultural organizados pola, pola Consellería de Cultura que daquela estaba María Xuxa Bravo do BNG e, e a partir de aí pois, un grupo de xente empezou a pensar que a, o cárcere tiña unha forza eh, especial e que era necesario reivindicar que ali se fixese algo que de, de, devolvese a dignidade e a, e a liberdade a, a Monte Alto especialmente pero tamén na toda a cidade. A partir dese momento, pois, xa no ano, a finais do ano 19... bueno, perdón, 2010, pois, xa se crea plataforma que logo máis adiante convirtese en asociación cultural por razóns de tipo burocrático e administrativo e, bueno, e que neste momento podíamos falar de que é unha asamblea aberta os novos modelos de xestión cultural empezaron eh, os que acudiu po pois, xente de todo o Estado pois deunos unha idea desse de novo modelo de gestión que estaba xa funcionando en moitas partes de Europa e tamén no Estado que era un modelo autoxestionado polos implicados e as implicadas que non serían usuarios Como, como tal, por esto que un usuario sempre é alguén a que enselle algo, sino que serían partícipes e serían membros activos eh, deste deste proxecto. A reivindicación clara era que o antigo edificio da cárcere da Coruña pasase a ser un espazo para a veciñanza, sobre todo do, de, do barrio de Monte Alto, non? Que perigo sabía nese momento? No momento en que falaba Carmen que se creou a plataforma, había un goberno que foi o impulsor, digamos, tamén, do proxecto cárcere, e que estaba permeable a recibir propostas de uso, digamos. Había que pedir permiso tamén a Madrid, quero dicir que había un proceso complexo. Entón, iso foi un acicate, lóxicamente, falamos de novembro de 2010. Pois para suño de 2011 Estaba previsto Suño, suño e agosto Para o verán Estaba previsto Facer unha mega Programación de tres meses No que si sí, Había intervención De xestión cultural Entre aspas Pero tamén estaba a Disposta a xente a abrilo Para non ser usuarios Para ser partícipes Que pasou? Que houve lecios En maio de 2011 E que pasou? que non gañou quen estaba promovendo esta situación e que pasou que en vez de tres meses foron tres días nos, na xuntanza no Concello en Cultura nos propuxo ou tres días ou nada entón nos miramos e fixemos tres días a toda pastilla bueno, alixerou bastante o chollo porque tres meses de programación era bastante delirante E, a partir de aí, os perigos foron sempre, sempre decimos, que foron as eleccións. É un perigo constante, porque cando non son municipais, son gubernamentais, estatais, cando non da comunidade, comunidade autónoma, e sempre está supeditado a... O Proxeto Carcer está supeditado desde o principio ao que ocorre nos despachos, ou nas institucións. E ese é o grande perigo, creo, o resto, eh loitar e equivocarse e seguir. Nese primeiro momento, cando se creou a plataforma, pois pues foron moitos os colectivos participantes, as asambleas eran de moitísima xente, duas persoas, logo cento e pico, bueno, quer que había moitas expectativas, eh, pero supeditadas precisamente á utilización do espazo. Eh, no momento que o espazo deixou de ser de estar sobre a mesa porque, por, por lo que contaba Tono pois foi-se reducindo o, o número de participantes porque se veía que era a moi longo plazo e a xente pois, tiña unha urxencia por facer algo xa Eso, sí eu digo que foi así de como, bueno Maris José Bravo confiaba en gañar e non foi así entón houve que facer de todos xeitos Eu creo que non se arrepinte ningún, nin ninguna das persoas que se as jornadas porque foron como un pequeno adianto sin ser en absoluto que se pretende ali pero si sí foi un adianto de concordia e de xente disfrutando dun lugar que esa palabra non existía en ese sitio. non uh -huh. Ninguén foi a disfrutar o cárcel, creo. E según o meu balance, se nos houberamos feito esas jornadas Eh, que tivemos moitas discusións entre nós pois hoxe non, non teríamos unha constancia directa de todo o potencial eh, do, da prisión eh, creo que foi unha das decisións máis importantes a, a pesar das, das grandes controversias que houbo porque foi moi duro facelas, e moi complicado pero con Custecero todas as asociacións deixaron material E, a xente pois foi de unha maneira totalmente xenerosa, altruísta, respetuosa, increíblemente respetuosa co entorno e, bueno, dounos, dounos unha visión de que, de que era posible. Si, sí, e comentades non que unha vez que pasaron esasxrnaadas, non, pois digamos que a cousa foi o interese por parte e a participación por parte de todos e de todas, pois foi, foi a menos, pero, bueno, aí seguiches, un grupo menguado en cuanto a número, pero con moita forza, que non vos destes por vencidos, seguestes a leitar, eh, bueno, agora podemos decir que as cousas van ben, cara ao proxecto, non? Bueno, eh, claro, eu non viven eses primeiros momentos, nin os imagino ter tanta xente nas asambleas, nin nas reunións, sí que vivín un primeiro na de deste de número menguado, que xa éramos pouquiños, e claro, pois sería comezos de da legislatura anterior, pois ao final era minguadísimo e as forzas xa estaban tamén empezando a minguar, porque claro, ao final lo que causa todo ese proceso é moita frustración de non poder facer nada. e, e agora coa anuncio desa de, de sesión de uso ao Concello e a posibilidade de, de abrir as portas e participar, si sí que se está chegando xa bastante máis xente, que aparte xa falamos unha vez que o curioso é que xente que non está ao comezo, seno que veo agora de por primeira vez xa chegou ao Proyecto Cárcel e que tamén é bastante chamativo. Preguntando nesta mesma liña, cales son as formas de toma de decisións, forma de goberno nunha plataforma aberta como o Proxecto Cárcere, como se organiza? É como nun momento inicial con tanta xente, despois nun momento intermedio eh, no que o non existe tanta xente, eh, existe menos eh, forza, menos eh, impuse, a un momento como de agora no que parece que o acceso ao cárcere está máis preto. Bueno, todo isto vai se facendo sobre a marcha. Que, que non é primeiro momento non tiñamos nesiquera un proxecto claro. E, o proxecto foi unha elaboración e, e coa xente que iba aparecendo e, no ano do 2012, me parece, non, entono? Xa se presentou o programa un proxecto de viabilidade... E aí pois foi o traballo de, de, de diferentes grupos de traballo, que é unha das partes que, que, que ten o proxeto, é dicir, a xente traballa por grupos de traballo, que logo se coordina, en un grupo coordinador, e que as tomas de decisións pois, son por parte da Asamblea por consenso. Entón, nun primeiro momento, pois o, o proxecto foi-se elaborando, foi elaborando, pouco a pouco, tomando de referencia outros proxetos, eh, discusi discusións, etc. Non sei tono, tío. Sí, o propio Alberto podría contestar tamén. <risos> que dizer que ti sabes perfectamente como funciona o que dixo Carmen, non? Podrías decir ti sí, unha un movidilla tú? Sí, hai un pouquiño Proxecto cárcero final é un espacio aberto, non? Entón no que calquera... queremos que calquera persoa que poda estar interesada ou que reivindique o uso do cárcere para un tema sociocultural e da memoria histórica, que despois tamén falaremos, pois que poida participar e que poida, ao final, facendo colectividade, construir entre todas, non? A verdade é que o interesante, a nivel propio, non? O que vexo eu máis interesante do Proxecto Cárcer é que un grupo de persoas moi heteroxéneo, é dicir ao final eh, todas as persoas que compoñen o proxecto cárcere teñen unha trajetória previa moi moi moi diferente e ao final é es un espacio no que eh, as diferentes trajetorias e os diferentes coñecementos se poñen a, a traballar en común, non? Entonces, que pode ser moi interesante a través de coñecementos diferentes poder compartilos e elaborar en conjunto, non? e foi moi importante no grupo de infraestructuras o grupo de arquitectos que debe ser que en arquitectura hai moita xente pero eh, tivemos un grupo e que é un, edificio. Sí, e é un edificio e había moitos como moitos implicados e implicadas que eran arquitectos xente xoven, xente que traballou moitísimo e non sería o mesmo proxecto sin esa xente que fixou un estudo da prisión presentou uno e a uh, pois entregámbolo ao concello como unha para a disfrute da ciudadanía, no? uh -huh. Supoño que nun proxeto como este eh, teríades moitas eh, reunións nas que falar, nas que discutir, nas que ver cara onde tirar, como tirar. En estas conversas que seguro seguro tivestes, chegastes a falar nalgún momento dos comuns, cale o voso punto de vista sobre os comuns dende o proxecto cárcere? Carmen antes que ao principio non había plan o plan era entrar ou polo menos que non la deixaran realmente era abrila máis que nos deixaran abrir o cárcere claro vai pasando o tempo lóxicamente os catro anos de goberno de a ver si a polo deserto ese, ese, catro anos así pois que implican que praxe mínima teoría máxima entón. Por Non sei, non sei hai unha clave aí abstracta que non se sabe por que proxeto cárcere cae ben ou ten ese pulo pois, hum, amigable e que, que fai piña, pois aparece eso, unha persoa, por exemplo, como foi Fran Quiroga. Creo que ata ese momento esa palabra a mellor a teñamos na cabeza ou pero nunca se verbaliza O na, na nosa experiencia, ainda que nunca faláramos dela. Todas as persoas temos esa palabra como dicindo vale, está guay, no porque hai o sentido común, hai moitas palabras que se usan. ¿no? E chega este home e resulta que eh, pues vemos a luz. Quere decirse porque hai unha fórmula non só legal, sino efectiva. Incluso, digamos, auto... Auto eh, promovida en Galicia por galegos e galegas, quer dizer, non había que ir a... Sí, non, a non, non é un modelo allé o que hai que importar... Aquí al lado, na torre, había montes, quer dicir non montes como aquí, pero era había terrenos comunais. Entón uh -huh. chega da un, un obradoiro, fora do cárcel en un lateral, recuerdo se si foi no 2014, no 2014, creo, e eso foi, pois, pues, unha foi unha referencia para ter moi sistematizado o que se quere xa, non? Porque todos sí, que andábamos... Un, un paralelismo entre o que podía ser eso no, na cárcere e eh, trasladar o modelo, si era posible ou non, foi un descobrimentos. É claro. que aí, outro día ainda no estábamos convidadas as persoas de Proxeto de Cárcere a Comuna, que fixou unhas jornadas sobre remunicipalización E, por exemplo, había figura comunal non está contemplada como tal así na cidade, porque os terreos que defende Comisión aberta Polo Común eran comunais, non públicos. meu mesmo. Uh -huh. Público é eh, administrativo, seguramente. O agora é público. O cárcere será comunal. O agora ten unha burocracia, o cárcere non ten ningunha ninguna... Oxi. Sabemos, hai todo telemático e así non hai burocracia de papel. Entón, esa diferencia É a que nos motiva realmente para crear un que pode ser un novo modelo que non sabemos pero a idea a partir de, de ter un plan, o plan foi crear algo, non novo por ser moi guai si super inteligente, non por adaptar as necesidades do grupo heteroseño que decía Alberto a, a algo e chega unha en común e resulta que eh pois sei o que hai que a onde hai que dirixirse con todos os matices Diferenciais dun monte, pero bueno, non ten moitos. En vez de eucaliptos hai celas e en vez de erva pois hai un chan en compuesto. Sí, decíamos antes ¿no? un pouco a diferencia, por exemplo, co cos montes comunais, é que digamos que os, os propios propietarios son a vez os que están a autosestionar eh, ese monte. No caso do cárcere, digamos, non coincide exactamente o termo de propiedade con o termo das persoas que deben gestionar o espazo Bueno, tampouca hai tanta diferencia porque uh -huh. se si consideramos eh, que a ciudadanía e que son a devolución a ciudadanía a ciudadanía de alguna maneira non é unha usuaria decir, é unha partícipe e unha dona eh, entón en ese sentido pois pues, Non seguimos falando de casa con fume porque entendemos que a xestión, a autoxestión ten que levar unha implicación e esa implicación sería a través da xente que realmente ten proxectos que están funcionando e que é a que se reúne, a que decide, etc. Ainda que despois temos ese carácter da Asamblea Aberta que queremos que sexa ou polo menos polo momento, queremos que sexa así. De, de, decimos moitas veces polos momentos Porque este é un proceso decir, aberto E onde non, non está nada decidido Porque vai ser a xente que se reúna A xente a que estea, a que vai te ir tomando decisións En realidad, si sí que estaría ben introducir a idea ou o debate De que quizáis sexa interesante Que certos espazos dunha cidade sexan comunais outra vez como xa foron en algún momento. Igual non os mesmos, pero sí eses pois, que vexamos moi emblemáticos ou que a cidadanía os ve dunha certa maneira, como podría ser o cárcere. Se o final dun proceso seguramente moi longo o cárcere eh, acabase como unha mancomunidade de forma xurídica, como dicías como os montes, non? Non, é, non sería privado, tampouco sería público, sería unha mancomunidade pois creo que tamén sería moi interesante tirar por ese camiño a ver a donde se chega. Aí un pouco profundizando tamén na idea que propuso Carmen da casa aberta ao confume, non? que é a idea dos montes mancomunais, das persoas que se e demais, o espacio do cárcere sería un espazo eh, mancomunado das persoas que traballan ali, pero sería un espacio aberto libremente para a ciudadanía ou eh, sería un espacio unicamente que utilizarían as persoas e pechado, é dicir, Pode ser un espacio aberto e, á vez, un espacio mancomunado no que a xestión se leve unha comunidade. Totalmente, poden ser as dúas cousas e, ademais, deben ser as dúas cousas. E, antes, fixe, xe ti referencia a memoria. E a memoria tamén é un ben comun. E o cárcere pois, ten esa parte peculiar que é a memoria, que é a memoria, a propia memoria de prisión e que é de reivindicala e que, e que é necesario dignificála, porque por ali pasaron pois, moitísima xente e, por razóns de todo tipo, por razóns de tipo político, de tipo de liberdade de expresión, liberdade eh, sexual, por pobreza, que ao final tamén é un feito político. Entón, en ese sentido, pois, o cárcere emblemático é a memoria da cidade e e iso quizás foi o que nos mantivo fortes, por o propio edificio e por o que representaba na memoria da cidade. Se sí, o símbolo non casi é un símbolo para moitos e para moitas de nós. De feito os montes comunais teñen unha lei entre moitas que, que non hai herdanza, co cal aquí hai que currárselo todos os días. non, non vale o contrario, que ao que estamos acostumados, ¿no? que Baltar le pasan la... las llaves del despacho al hijo. Uh -huh. ¿sabes? Así por decreto universal e unilateral. Aquí non. Aquí é o contrario. Si vais a traballar, traballas. E o que preguntaba al Alberto, de... Alberto, claro que en un lugar aberto. De feito, allá estivera 24 horas, sin importa, porque significaría que a cidadanía, os habitantes das cidades, temos a madurez necesaria para non destruir nin invadir cousas que non nos competen eso xa é un pouco máis utópico pero defenderei no o o final uh -huh. por a confianza da xente Bueno, e decíamos non, que despois de un longo peregrinar eh, como decías un, un estadía no deserto unha atravesía polo, polo deserto de algún xeito o ano pasado, a finais do ano pasado por fin se obtivo non a concesión do espazo ao Concello da Coruña non Cale a xenda a partir dese de momento dende que se concedeu agora e para os próximos meses ou anos, non sei exactamente como pois Como sempre, eu sei máis que nunca en Asfe, a rehabilitación é o primeiro Na xenda o primeiro é cuidar ao enfermo e de feito pois foi o primeiro que se, que se propuso ao Concello, digamos que se o Concello sabe ben como está o lugar E a partir de, a, da rehabilitación, pois... E despois supónse que habrá algunha maneira de, de como van a ser os usos, que, de, que, de que xeito, etc. Empezará outra negociación diferente co conce, esta vez xa co Concello e a ver como, quéns e de que maneira. Estades contentos co... Por exemplo, a min cando escoitei as novas, non? Pois o presuposto que había nese momento para a rehabilitación pareciame escasísimo, escasísimo, claro, non sei ata onde poden chegar os recursos, pero, pero vos dende o proxecto Cáster como vedes, por exemplo, todo este Eu non sei os demais, voixo outro chipen. Eu non me meto nesse tema, é, é, é, é loitamos tanto porque que se abrira Claro. que que nos parece perfecto. Home, podía haber un maior presuposto, tanto, se rehabilitaría máis parte da prisión, deste xeito, pois... Pero, por outra banda, tamén ten que ver con a nosa proposta, porque nos falábamos de ir pouco a pouco habilitando e rehabilitando, habilitando e rehabilitando, según as necesidades. E sempre falamos dunha rehabilitación acorde coas necesidades e donde houvese unha gran parte de autorrehabilitación. Entón, en iso tamén é o proceso, pois, desa maneira, pois, quizá, se garantice mellor. Home, se si hai que decir de ese convenio que habería que reflexionar un pouco a xente, primeiro, e as institucións, desde logo, de como gastan e malgastan os cartos, porque unha gran parte dos cartos que se van a meter son necesarios porque o cárcere estivo absolutamente descoidado nos últimos tempos. Se non tibese sido así, eses cartos poderían invertirse nun, noutra cousa moito máis útil seguramente. Entón, claro, despois, pois... Non eh, non teñen ningún tipo de conciencia ni responsabilidade á hora de, de tratar os, os edificios públicos, por exemplo, os espazos públicos. Sí, Nese sentido, o xia sea que parece que fai un gran favor, non? Pois quizáis o que está faltando é a el, el descuidou un edificio que era emblemático para a cidade e que ademais eh, tiña no sé, tiñan que cumplirr un regulamento e bueno chegaron a un acordo aínda están nos tribunais e ese acordo ademais quizá o, o que máis nos preocupa non son os cartos que tamén, pero si sí, o tempo é un, é un convenio de moi pouco tempo eh, que, según parece, pode ser renovar, pero para iso teñen que volver a poñarse de acordo, é es dicir, vai estar en constante eh, debate e iso, pois pues, sí que é un problema porque calquera proxecto que se, que se inicia aí pues, ten que ter unhas posibilidades mm, a longo prazo quizá aí é onde está a nosa, nosa maior reivindicación ¿no? de que as forzas políticas se poñan de acordo en garantir que iso vai ser un espazo onde, onde vai existir a posibilidade de, de facer un proxecto a longo prazo e que ese, ese edificio, sí ou sí, vai quedar para a ciudadanía. Sí, é moi triste que entre as propias eh, os diferentes estamentos, as institucións, a administración local, as administración do, do Estado, Eh, teñan a cidade como se fose un monopoli en vez de ponerse de acordo ou intentar traballar conxuntamente para cadar un fin pois o que fan é estar poñéndose obstáculos unhas a outras todo o tempo igual un pouco como que está pasando co caso de, da, da comisión polo comuno dos peiraos e todo isto entón, bueno. sí, Unha administración que en principio bueno, aí xa é a parte do a parte do proxeto cárcel unha administración que se supón que ten que garantir e eh, ten que potenciar o que pertene a esas e o que pertene a ciudadanía, usurpa de unha maneira privada. Ao final, eh, as, as administracións, o único que teñen que facer é xestionar e axudar a xestionar. Eles non teñen que decidir. É dicir, quem temos que decidir somos os cidadanes. Indo un pouco máis alá, sobre todo para marcar a situación actual da posible apertura do cárcere, Dende o Proxecto Cárceres non se pensa este punto como un punto final, é dicir, un punto seguido ou incluso un impulso para dar máis forza para continuar. Non, non é a situación ideal pensada por o Proxecto Cárceres, a que, de momento, o edificio sigue mans do Ministerio do Interior eh, a través dunha cesión co, co Concello por dous anos, é dicir, un tempo moi limitado, e despois que moitas das cousas que do estado do edificio, como comentaba tamén Laura, É que non está nas mellores condicións, non moitas veces polo eh, abandono que sufriu eh, durante os últimos 3, 4, 5 ou 6 anos, no? que non se reparou, non se estivo utilizando para dotar de, de uso. No? O que sí que vemos lógico é eh, que ou a utilización dese espacio do cárcere se a través de, de unha utilización por fases, xa que nun primeiro momento, tanto pola inversión como por, por a capacidade que hai, non se poderia usar todo o edificio, Esas pocas fases que poidan servir para que pouco a pouco a xente vai entrando no edificio e vai sendo cada vez máis propio non de toda a cidadanía, de toda a xente que vive na Coruña, para que nun futuro poda seguir ocupando eh, completamente. Ten cuidado que a ocupar, Alberto. Bueno. Eh, digo, no, non é ninguna broma, é eh? dicir, cando se trata de ocupar parece que é unha cousa así como, como, que va, que, como que vamos a incendiarlo ou que vamos a facer algo así, non? realmente é ocupar, ocupar un espacio porque ímos a vivir nel, pero, pero nós optamos desde o primeiro momento, e isto eh, é importante, eh, depois de un gran debate eh, sobre ocupación ou sobre eh, negociación, nos eh, decidimos negociar. E eh, negociamos ou intentamos negociar con todos os grupos políticos que pasaron polo municipio da Coruña. Por tanto, eh, non se nos pode tachar de que non o intentáramos. Eh, nos rexistros están todas as veces que, pedi, que solicitamos entrevistas, negociacións, etc. Palabas de reunións. Tivemos reunión con todos os grupos políticos varias veces. Reunións entre nós, reunións con as diferentes comunidades. Creo que fomos o grupo que máis nos hemos reunido de toda a historia. Hai pouco, tamén estivestes a colaborar coa precisamente coa Escola de Arquitectura onde nos atopamos agora mesmo. Eh, un dos temas do proxecto Fin de Carreira para os estudantes foi eh, ver que se facía coa cárcere. non A partir dai, imagino que surdiron mm, moreas de ideas diferentes. Eh, entendo que vos agora mesmo tampouco tedes exactamente... No punto de mirar un uso definitivo ou algo sen que será cousa de de bueno de, de mirar non de, de camiñar e de ver cara onde vai, pero estou convencido de que cada un de devós algo ten pensado que vos gustaría vos xa non como proxeento cárceres e non como as persoas que está de dentro cando mirades pois é ou de aquí a non sei dous tres catro anos que vos gustaría atopar ali. Eu particularmente a min gustaría mer entre outras cousas talleres de oficios, pero por o meu interese particular e os meus gustos, polo demais, pois un sitio onde estar, un pouco eh, un pouco máis arriba do cárcere aí unhas hortas. O proxecto cárcere ten unha, é unha horta, pero é moitas máis cousas, porque a maioría do tempo é tan pequeninha que non hai traballo simplemente estamos e con todas as veciñas e os veciños que pasan o cárcere sería así pero moito máis grande e con teito na miña idea Puxa, eu imagino grande, claro <risas> dire, eu imagino que se convirta en un referente a todos os niveis da cidade que a fisonomía desta cidade cambie por completo dende un albergue internacional ata eh, residencias de, de creadores de, de todo o mundo eh, con múltiples salas onde se pode experimentar eu diría como o mundo do espectáculo e claro, penso moito neso tamén un, es, un espazo donde, de convivencia entre, entre as diferentes xeracións um, Eh, por suposto, a me parece que neste momento en que, en que hai un, un problema de traballo e, e posiblemente non se volva a recuperar, é imprescindible retomar traballos que quedaron en desuso, outros novos que van, que van, que van a empezar e é un bo, pode ser un bo, un bo lugar onde experimentar e onde facer pequenas creacións de autoemprego, etc. Un, unha vez unha señora en un programa de radio externo este, e peor, seguro sí, sí, pero máis <risas> institucionalizado quero dicir, nun lugar del grupo Prisa dixo que a ver se si era un se si se convertía nunha catedral señora suxeriu unha catedral quero dicir, de, de catedral a sala de estar que xa tamén foi proposto nunha asamblea do cárcere ali, en voz alta Eu, personalmente, mm, a pesar de que levo tamén empurrando con as compañeiras e os compañeros, eu non faría ningún plan, pero claro, aquí debeste a unha causa. Eu abriría e que a disposición, claro, é caótica e todo este cuento, que non estamos acostumados, que non hai cultura de tal, eu abriría e a partir de abril, pois pues que cada... por orden de chegada, a mi masino, que foran mirando espazos, isto sería nun mundo feliz, ¿eh? de Huxley. Uh -huh. Pero a min me gustaría máis que ter un plan previo de historia e tal. Estou falando moi intimamente e a mellor creo, non sei sé si se me escoitaron algunha vez as persoas que a acompañan, pero para min non tiña que ter ningún plan, porque o primeira idea era abrilo, non? Sabes, un Bips 24 horas con, con... Camas, quizáis, para xente que non poida dormir ou non queira, ou teña un lugar onde poida estar quente toda noite, se fai frío, ou ena que no cárcere non é o mellor sitio para decir quente, tampouco, porque é un lugar ingratísimo en verán tamén, pero iso a min prescindiría de xustificacións previas para conformar, pues, a, seguramente un caos, pois pues, a ver como saía o conto este, non? mellor ben, uh -huh. unha oportunidade, non uh -huh. xeral para non ter estamos moi mediatizados polas institucións. A institución é pare... o pai, é o pai e a nai, as súas. E ao final non son nin pais nin nai, pois somos orfos todos, porque ao final se si non che interesas non che fan nin caso. Entón, sería como dalle un pegón á volta e dicir, mira, non hai plan. Sabe? Déixanos as xornadas foron moi muy moi pouco traballadas no sentido mm, documental de previo mira isto é o que hai non, nin recursos se puseron nas folhas porque non había ningún tipo de recurso pero houbo recurso e a xente deu mm, mm, mm, telas para cubrir bueno, Pasan de todo telas, equipos de sonido eh, e eh, apareceron sin... as cousas significa que por por, por, por lei celular que temos todas persoas do mundo hai unha lei que significa subsistir hai unha lei que temos genetizada dentro e iso foi como unha especie de subsistamos levándonos ben non houve un pequeno altercado, ní uno houve un pequeno, hai un home que bebeu demais, un chaval e tal bueno, oi o que máis problema deu e razonando, marchou pero despois era iso que estou dicindo que se a xente lle das a oportunidade de desenvolverse, claro que claro que hai malotes e xente que non merece nin xiquera, pois iso, pero hai moitísima que sí que merece esa oportunidade de desenvolverse mirándolle a cara o que ten enfrente e auto non gestionándose, auto implicándose coa vida, non só un espazo máis bonito, máis feo se sí, sí queda moi filosófico, pero esa era a miña primeira idea cando entrai en Proxeto Cárcere. Abrilo. Nada máis. A partir de aí, claro, comenzan as sí. pero si pero se hai unha habitación que o, haya, o correra que pusera aquí non se fai nada. E entras e non fas nada. Que pasa? Porque está todo tan justificado que a veces o sea, son moi resabidos todos. si sí, a nosa primeira... Eh, estamos nun momento cos que estamos aquí, que levamos moitos anos, pois nun momento estranho, non? Porque estivemos tanto desexixando que se abrira, que eu creo que falamos tanto do que íamos facer e tanto disto e tanto do outro, investigamos, falamos con xente que tiña proxectos a fíns e outros que non eran tan afins, investigamos, volvemos a investigar, falamos e tal. Que é como se si de repente en estiveras estranando. Porque unha cousa é o que o que o que previche e de repente pode pasar calquera cousa, non? Porque neste tipo de, de cousas que non están ou que, que pretenden non estar tan dirixidas, pois eh, ao mesmo tempo calquera volta de aire, calquera cousa tamén o pon o, o tambalea, non? E e estámolo vivindo porque o abrir ao abrir a, a asamblea pois pues, claro, aparece moita xente que nunca escoitaron falar dos comúns, que nunca escoitaron falar, ni siquiera coincidimos no vocabulario. E uh -huh. é preciso atopar un vocabulario común, é parece todo moi sincero, pero logo estas pequenas cousas eh crean, decir, um, ventos que, que bueno, que, que, que, que te tambalea, que te deixan, claro, que faz? dirixes ou deixas que o proceso eh, acade o seu propio ritmo eh, é complexo, non? Porque se si eres éticamente uh, o sea se si eres coerente pois tens que deixar que a xente atope o seu propio vocabulario pero por outra banda, iso leva tanto tempo e tanto voltas e tanto tal que te agota, non? Uh -huh. Non sei se... Porque estamos a punto de, de rematar Alguna cousa que Queirades decir pues, eso, para, Como punto final Algo que, que non vos preguntara e, e debería ter vos preguntado Non, creo non bueno. bueno Preguntas pode haber millós sí. <risas> E fixaste, xa as fixestes Eu creo que que darvos as gracias Porque tamén sodes Arquitecturas sin Fronteiras E tamén unha referencia Para o Proyecto Cárcere Non era ao inicio, porque non vos coñecíamos, pero, gracias a ter aquí e ser cada vez máis fortes, nos, pois temos a oportunidade e non é pelota, nin nada. Quero decir que Arquitecturas sin fronteiras tamén ten unha, unha sensación moi próxima, creo, filosófica tamén, algo que nos, nos tiramos máis pola axuda, pola colaboración, polo precariado... Somos precarios a maioría dos que estamos no Proxecto Cárcere e defender o que é, pues, tamén é importante. E vós como, como organización, tamén ONG, ¿no? bueno, sí. que, realmente, dicir, xodes paradigmáticos tamén, ¿eh? Quer dicir que, que se aprende tamén de arquitectura sin fronteis. Tú vengas molleres colliteiras que queres que vos diga tamén. Sabes, eh, un punto maravilloso de... de, de traer a xente ao mundo a xente que estaba totalmente desfavorecida non eso, non é, eso parece unha labor non sei que, pero é moi moi sí. respetada pola xente xo ten que haber tamén no cárcere un punto de recollida de aceite mm. claro, claro, eu sou unha, unha cuestión que chamar a responsabilidade chamar a responsabilidade en canto a A, bueno, as institucións que sexan que, que sexan as responsables de iniciar este proceso de que pódese converter, o sea, cousas deste tipo pódense convertir en algo cool, vanguardista, non sei que, non sei canto pódense convertir cousas que sexan realmente da xente, onde se respete uh, os, os tempos de, exper de experimentación e de experienciación dos proxectos. Eh, porque a xente ten que aprender novamente eh, porque desaprendeu a traballar en común e a ter intereses comuns e iso vai ser un proceso longo e complexo Bueno, pero xa estamos cara sí, sí, claro. <risas> aí, non? Si, claro, aí seguimos <risas> Unha última cousa sobre todo, se alguna persoa de, da Coruña ou de fora da Coruña que lle interese participar en Proxecto Cárcere Decir que está completamente aberto, non únicamente a través das redes sociais, a través do Facebook ou a través do propio correo electrónico ou do blog, nos pode escribir un correo para informarlle das vindeiras asambleas e incluso que empecé a poder participar nos diferentes grupos de traballo. ¿no? entonces O final é unha plataforma aberta que sempre falamos, calqueira que poda estar interesado a este audio, que se anime a vir a unha asamblea, que nos pregunte antes cando é, e a partir dai incorporarse o, o Proxecto Cárcere que é un proxecto de todas Si, sí, que toda a documentación está no, no bloque do Proxecto Cárcere aptas, etc. Que, que pode ver e pode comprobar Bueno, atoparedes todas as eh, ligazóns para na, a súa web e as redes sociais para que vos é xa máis doado de atopar Pero bueno, tamén antes de rematar quería recomendar a todos os nosas e as nosas ouvintes Que Proxeto cárcere tamén ten Non é exactamente un podcast A unha que poucos a diferencia Estades tamén en Quake FM E tedes un, un programa de radio Cando se pode coitar exactamente? Cada dous venres Non sabemos cales E pitimos cada quince días Dentro do mes dous venres De oito a nove da tarde E logo se remite os mércoles ás tres da tarde E o podcast está no iVox Continuamente eh... E tamén se escoita en Radio Filispín que nos teñen... aí no en... curso en Radio Calimera, creo que tamén en Compostela. Entón, se alguna persoa que escoita podcast de, de Habitando ves, vive por Ferrol ou por uh -huh. zona de Santiago de Compostela, pues tamén nos pode escoitar ondas do cárcere a través desas de... de dúas radios comunitarias. Pois moitísimas gracias por ter vos achegado hasta aquí. Foi un auténtico privilegio, non sei, eu e das entrevistas así que temos feito aquí en Habitando, que persoalmente máis pois, me tocan aquí un pouco, non? Sobre todo por, por ter seguido o proceso dende longe, porque realmente non, non participei, pero, pero sí eh, un pouco os vosos éxitos son tamén os éxitos de toda a ciudadanía, non? Eh, entón, moitas grazas por non languidecer neses momentos Difícil por seguir ahí eh, eh bueno, sabe de que sodes un auténtico exemplo para moitos e moitas de nós. Igualmente. Vodan sacando o ago dentro, algo que non debo lavar. vou escutar as músicas. Pois ata aquí, este episodio 16. Recordade que nos podedes deixar a vosa opinión sobre este ou calquera outro tema do voso interese, deixándonos un comentario na nosa web galicia.asfes.org ou mediante un contrónico a gtcomunicacion.gal@ asfes.org Ou tamén nos podes atopar en Twitter como @asf/habitando ou tamén en @asf/galicia. Tamén podedes atoparnos en Facebook. Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, tamén está disponible en Ivos e iTunes e que soamos os luns ás 6 da tarde en Radio Filispín. Todas as cancións, a igual que todo o contido do podcast, distribúense con licencia Creative Commons no momento en que estamos a gravar. Nada máis, moitas gracias por chegar hasta aquí e esperamos no seguinte episodio, que se publicará como sempre o último venres de mes, neste caso, o día 26 de maio. Adeus. Aburiño. para que lembramos da vida llorar e para que